technických problémov. A však nie sú problémy v živote. Však všade. Kam sa pozrieš, tam problém. Či v politike, či... Všade, všade proste. Miesto toho, čo majú ľudia, ľudia. Pekne, mekuč, mekuško. Ľudia žiť v pohode, v kľude, bez stresu. Predsa však žijú si sami pre seba. Tak samej starosti, samé problémy. No tak pod nejakých technických problémy túto s telefónikmi. Čo mi S telefónikmi ideme vysielať, takže trošku neskôr. trošku neskôr, ale predsa je nedela, 16. hodina 30. Fú, 41. minúta, 23. 24. 25. sekunda. No a na sa mi chcelo povedať, že na stanici, nie na vysielači, na slobodnom vysielači o takomto čase v nedelu, sem tam občas zaznie cenzúra, bez cenzúry. O má finy na Slovensku, no a <coughs> dnes tomu tiež nebude inak, pretože si žiada situácia na Slovensku. Takéto niečo, takéto vysielanie. Aj keď netvrdím, že niečo sa s tým porieši, ale proste, aby ste boli v obraze, aby ste vedeli, že, že nič, čo vám tu politici slubujú a čo sa tu deje a na, na čo vás balachajú, proste, že nič také nie je pravda. Tak ideme, ideme odvysielať niečo takéto úžasné. Dnešný host cenzúry, Stanov Skala. Poďme na ňo, ideme sa do ňo zavrtať. Stanik, dúfam, že mi to dvíneš. Alo. Alo, alo, tu je... sa stať, že čo sa stalo, to bolo taká matelka, pamätáš stanu? Halo, lolololo, lo, lo, čo sa stalo, že na Slovensku je nového. Čau, ustaní sa, Na ja, Slovensku je to strašne Na Slovensku je to strašne veľmi veľa nového. Na Slovensku je to strašne veľmi veľa nového. To je z na deň. Víš, aké je to na Slovensku. Ja som v úvode spomínal, že zase nejaké problémy, starosti a takéto, ale však bezstarostný život na Slovensku predsa nie je ani možný. Či je to v politike, či je to, ja neviem, s peniazmi, či je to hoci čo, zdravotníctvom, ale, tie... ale, čo... ale, ale za tie problémy sme si sami. Počka, to ale furt, furt sa to točí okolo To <laughs> Samé peniaze. Všetko sa, bude kolem, všetko. všetko sa bude točiť kolem peniazí. Aj, aj. A, a, všetko. No, všetko. Lebo všetko. vieš, to je taká situácia. Si doma furt málo, chcem jeť více. A doma má více, chcem ešte více, Viš Takže mm. dneska ľuďom nestačí, že keby mal príjem, poviem príklad, ja len príklad poviem, 2000 euro mesačne, hej? Lebo on si dneska kúpi bavoráka od chceteho najnovšieho a potom za půl rok roka ty chceš ešte lepšieho kúpiť, lebo každý je majster sveta, rozumieš ma. Takže potom tá Slovenská republika takto vypadá. A tí chudáci, kedy od rána do večera zapustivé, rozumieš, tak tí nepostišci sa nesmijú do oču. Takže potom táto situácia je taká, taká neprehľadná, keď si zverešte presné v tej politike. Političky si robia, čo chcú, rozumieš, nám dajú transakčné danie, všetko len súkromníci, sú chudáci a bla bla bla, ja nevímcovíš, ale problém je v tom, že tá vláda prakticky z jednej strany bere peníze a zdrojem ich vyhazuje ven oknem takže nedostať, nedokáže počkej, s nima počkej, hospodáriť Počkaj, to ťa zabrzí, ona, ona ich nevyhadzuje von oknom to si no, zlepal. Povedal. Povedal. Ona, ona si ich hádzia a strká naspäť, ale dováčkov svojich. Vieš, on aj nevyhdzuje možno. Sováčkou no, by... oligarchie, to je jasné. No všetko oligarchia, však to je dováčko svoj. No ale, ale dobre, tak zabr si jednu ve, že koľko krát kto ich zabere, peníze ten oligarcha, tak ja si myslím, že stáva sa to, že ešte dobre ten, ktorý investuje spátky popríklad do nejaké výstavy alebo do niečo. Ale, ale... Počkaj, a zase ja ťa, ťa zabrzdím a zase kus tých peňazí investuje do toho politika, ktorého má na šňrke. Vieš, že dobre, si mi toto tu, a tu za to ti dám toto, vieš, tu vieš? užíci. No, dobre, poďme. Ono, ono je to tak veľmi zlé, všetko je tá situácia teraz momentálne je, veľmi zlá, lebo vyš. Najhoršie je na tento, že ten, komu sa darí od dneska, sa mu nedarí. Výš, to, to je ten problém. lenže problém je ten, že do tú štátnu poklenicu záchyl naplní, pretože každý vidí, čo robia politici s tými peniazmi, takže vyš. Každý špekuluje, jakým spôsobom to obejí. dneska, tí a všetko, každý sa chce uživiť, pretože v rámci konkurencie schopnosti aj druhých veľkých krajín, rozumieš, tak tým budeš musieť niečo vytvoriť na to, aby si prežil, no, takže píš, každý špekuluje, aby prežil, no potom ten štát nedostane tie príjmy do toho rozpočtu také, aké by mi je dostal. Takže ono je to trošku postavené na hlavo aj choré. Ja si myslím stále jednu vec, že pokiaľ by oni rozbehli malé stredné podnikanie, tým pádem automaticky by sa koľko toľko tá korunka smut do tej štátnej pokladnice dostala, ale ne na to, že keď niekto ide, poviem príklad, do nejakej kancelárie a 30 dní len na nejaký papír, na nejakú sprostosť. Rozumieme, že štátni úradníci nie sú zodpovední za nič, lebo dneska už je teplo, dneska je 30 stupňov, takže oni nemajú klimatizáciu, oni robiť nebo sa. Výž, lenže ten súkromný nemôže čekať 30 dní, pretože mu platí lízinky, platí poistky, platí všetko možné, takže výž nás z druhej stránky že Tu je celý ten zakopaný pes výž a už by s tým niekto vedel konečne spraviť. Aspoň, aspoň koľko toľko problémy, len že ten náš minister vnútra, jak vypáda, tak vypáda. E, ja to povinti pravdu už dneska že východňarský blázeň, pretože taký človek tam dneska nemá čo robiť na ministerstve vnútra. Ja by skôr povedal, že nech ide úplne niekam inam, hej? Tu by bylo dobre, keby išiel koze pást. Tak by to lepší, áno. Počúvaj, Vážne, ale Ale ja to tomu vás. rozumiem, ale to nie, nie len o ňom si myslím, že to je proste ocelej tej našej politickej scéne, pretože ty si vravel, že oni majú klimatizáciu, ich sa to netýka, že je horkov a, a neviem čo. Ale však oni sa zoberú aj na dovolenku, vieš, oni to tam zatvoria na reťazku a že čau. A oni, to maj, tak, oni, to oni, to, oni to tak stále robia, proste. Ja. Vieš na nich není zákona, v ten parlament, že všetci poslovovali zákony, tí im, patra, než, im pasujú, ale tí udáci, vyš, koľko krát, tak sa povie, že nepasujú, tie zákony musia robiť, lebo vyšak v tej kamiónovej doprave, ja musím zaplatiť leasing, ja musím zaplatiť poistku, ja musím zaplatiť cestnú daň a to auto, keď stojí, tak mi nic nedonese. To mi len zvláčku vytahuje, takže vyša. A dneska, keď si zabere si tie náklady obrovsky, tak jak sú vysoké na doprave, tak bude. Veľký problém, či vlastne vôbec aj niekedy ci dopravci prežijú, lebo ten dom je dneska aj 30 kamionov, má pomaličky 15 kamionov, alebo ja neviem, 10 už niekedy, vieš. Mm -hmm. Takže každý sa to vzdráha, pretože pokiaľ ten dopravca nebude mať zisk a neoplatí sa mu to robiť, lebo fakt ako ti potrebujú dneska už nové vozidla, nové ekologické vozidla, štáty na to neprispie, štáty chce dať ani cenu. Takže ty nemáš to ešte ozebrať v rámci konkurencie schopnosti trhu, a sú dotovaní, ja neviem, dokonca dneska aj keď si zebereš aj nejakým spôsobom dostávajú, že štátne rozpočtu rumúni dostávajú peniaze, aby byli konkurenti, lebo však zeber si to, že u nás stojí nafta dneska 1,46 a v Čechách stojí, povím príklad 1,22 alebo 1,23, takže to je dobrý mm. rozdíl. Víš, to máš 20 centov a všetci do práci, ktorí budú chodiť, tak každý bude tankovať v Čechách, proč by tankovať na Slovensku. Tak pôjdem do a tam mi vráca DPH, tak proč bych to robil na ten Slovensku? Do štátne poklení, sa ze spotravené danie tých polných látek moc peniaz nedostane. Však už je si zhruba, my sme tež tak nad tým premyšľali, že keď to takto všetko spadne ke koncu roku, takže vlastne od 250 uvím, príklad, miliónu dojde, dojde štát na dopravie. Víš, lebo do štátneho rozpočtu sa mu nedostanú tie peniaze. My si sa bude naháňať na transakčnej dani, nejakým spôsobom bude vtedy ešte niečo zdaní a čo, ja ale víš, to každý sa snaží dneska obejiť. To není serióznosť. Ja si myslím, že dobre by bolo, keby, ako sa povie, že to porekadlo, že nech je vlk, si to je ovca plná. No bohužiaľ u nás to takto nefunguje, víš. stále, stále, stále ten vlk je hladný, víš, no, tak potom to tak vypadá. Tie vlh. hladné vlky, to mi je jasné, ale počúvaj, a nie nezamáňa to je niečím takým, to mi teraz tak blízko v gebule, že, že či náhodou nejde o nejakú likvidáciu, ja neviem, tej slovenskej dopravy. Lebo však e zahraničie, zahraničie má, no prečo by nám oni nevozili, vieš? A, a, a, a Ešte čo, však sme ja schopníky znega... zaplatiť, no? Ne, víš, čo ja som jednodiný, no, že ten Grindel to pocho pochová pomaličky všetko, lebo my nemáme na nové voze. My nemáme na nové kamione, aby sme si mohli dovoliť nejakým spôsobom vyť dneska aj kúpiť eurošestkové auta LVčka a ja vím, co no je to neke. jasné, ale taký Nemec má, taký Francúz má, vieš? Tak viš je to tak, no my sme v Únie, ja som tež, nejsem spokojný celoplošne z túniu, len z jednej strany, sa keď sa zeberie, že kudy, kam, B cesta, víš, no kady? My sme sa tak dostali do takých problémov od doby mečiára. Mečiarke došlo všetko nadnárodné korporácie, sprivatizovalo, rozprodalo sa to. Dneska všetci bečíme, že jak je nám zlé, no ani nám nebude, lebo tie peniaze sa vynášajú z tej republiky preč. Určite ten nemecký, ktorý si tu sprivatizuje, alebo ja neviem, ten polnospodár, ktorý si tu kúpi nejaký belgičan, holandian, ktorý si tu kúpi pozemky, tak tým pádom automaticky oni tie korunky majú víš ešte dostanú z Európskej komisie, ešte dostanú od nás, no tak sa dobre gazduje, víš, no tí zisky majú a oni si ich odnešú do svojej republiky. Prečo by nemali investovať u nás na Slovensku? Áno, možno, keď im nad rozpočet majú nejaké koruny, tak im niečo sem dajú, ale to je veľice málo. Prečo to neurobili tak, že ten nadrobený tak zákony sa mal postaviť, aby tí Slováci mieli na to, je? dneska aj máš mladého polnospodáru, kudjak, ktorý si zasadí poviem trika štyri hektári zemaku a dva ore. Takže to je úplne postavené na hlavé. Dneska je to by sme to isté s a začínajú už nejaké konkurencie. Ukrajinci jednu To je tak trošku postavené na hlavu. Ja si myslím, že tu je indebizmus. Tu je problém v parlamente. V parlamente tie ľudia, ktorí sú tam, tie tam nemajú dneska čo hľadať. Tie už mieli by dávno od tak preč. Viem, že no dneska si zober koho voliť. Víš, to je také, také ošebetné. Není zákonu. Generálna prokuratúra nefunguje. Polícia nefunguje. Súdy, to je všetko skorumpované. A teraz čo? Čo urobiť dál? Co s nimi? Čo s týma to ľuďmi, keď sme ich takto naučili? Keď sme ich takto skorumpovali? Však my sme sami z tých ľudí skorumpovali. Čo mi, že to niekdo niekto siedma, došli ich podplácať? Nie, to tak nefunguje. To funguje, poviem príklad, Nemecko je ten, nebude chodiť, nebude robiť korupciu, nebude robiť úplatky. Ani tie krajiny, ktoré sú dneska vyspelé, to no je tak východný blok. To je presne to isté. Nemecko nedojde sem robiť na Slovensko. A by mohlo dojde robiť na Slovensko. Nedojde. My chodzíme za a my chodíme prosiť. Víš, až to bude také stůrnu, co dálej? Nechali jsme si všechno rozebrat, všechno jsme nechali rozkradnout, tak co teraz, co dálej? Víš, to bude velký problém, fakt. To veľký problém. To nie, je, že bude veľký problém. Ono už, už, to, je to, problém. Je ten problém. už to je. ten problém. No, no ale bude sa to prehľbovať, kandal víca a, a pokiaľ sa to bude prehľbovať, to s tým dále, na to máme politiku, nech rozmýšľajú, lenže vy, oni majú tých hlav. Na to máme politiku, na to máme, ale aj políciu na to máme, aj súdy, vieš? máme, aj, no, no. aj políciu, no ale takto vypadá, že pravdepodobne, že, že to u nás nefunguje. No, tak to, to je to, ale mne sa práčí proste to, ako, ako všetci sa tvária, tí politici, že ako, ako budeme prosperovať, alebo ako to všetko myslia pre naše nie, nie, dobro. Nie, nie, nie, prostor, proste spáda, nikto nebude prosperovať, že jasné, tomu sa chcem dostať. Na to je aj gro toho, že M prečo, prečo robíme túto reláciu, lebo ty si mi volal, že, že ohľadne, ohľadne niečo, že, že ako to zmeniť, a, že však poďme to, ja neviem, ja mám taký názor, že aj tak, že bez dobrovoľne to nepôjde, to dobrovoľne sa nikto toho nezdá a buď to sa niekde po mi, alebo ja neviem čím, alebo kosami, lebo však už zbra, zbraňová amnestia už prebehla, už, už pomaly už nikto nemá doma ani, ani slepý patron. Ako nájdu sa ešte sem tam nejaké tie výnimky, ale ide mi proste o to, že ty si vravaš, že, že čo potom, koho voliť. Vieš? a, a... No, ono, ono, to si... no. Ale, ale najskôr ide o to, že aby sa niekto postavil a spriečil. Aby sa, aby sa akože, že povstal. Ja neviem, že v Slovenskej narodne postane, však aj to bolo možno kadej ako Eich. v histórii popísané, ale že aby niekto povstal, aby, aby stála, aby proste za niečo išlo. No proste, aby, aby sa niečo stalo, aby, aby v tom parlamente, ja neviem, by som to obe, obohnal reťazov, zavrel a proste pojedno to vyberal. Alebo generálnu prokuratúru, to isté. To, rozumieš, niečo obsadiť ako zapostania slovenský rozhlas, keď obsadili Banskej Bystrici, alebo ja neviem čo už vysiela, vysiela, až kým sa dalo. Tá, ako Takýmto štýlom, tak akože myslím, no a vy, vy ste tiež išli akože, protestovať, alebo čo, preto, preto s nimi volala, že... No, my sme, my sme išli, ja to tak myslím, my sme išli, pripomenú transakčnú dáň, lebo my sme tam išli v nedelu, ja som bol, chápem, podmoral, čo je ráno, ale tak reku dobre, tak teda 30. nedelu večer, my sme išli v večeru do 10. hodiny. No bohužiaľ, stalo sa nám to osudným. Nám síce volali médiá už pilo koľko 9 hodín, že nebudeme, dnes sa budeme stretať, že tam dojdú, no bohužiaľ stalo sa to tak, že tam nedošiel nikto, ako ránuším, že Jojka tam došla. A tá tam večer bola s kameramanom, ale bez reportera, neviem, či ste bez osvetľovača. Bez osvetľovača. Bez no. A potom tam, potom tam došiel, pilo koľko, ja neviem, možno ale 10 hodín, akože na druhý deň po obede. Len ja som tam išiel vlastne prvý, lebo životy volali, že aby som tam došiel, že pár slov, aby som im tam prehodil, tak som tam išiel na tú hranicu, ja som sa skoro zhorosil. Chlapi, tam bolo toľko policajných vozú, toľko policajtov. ja som myslel, že normálne ten Šuta ešte zavolal armádu, policajnú celú na nás. A jasne bylo povedané, že my zabereme pár vozidel s tým, že ideme pripomenúť tú transakčnú dáň, lebo to išlo do druhého čítania. A my sme chceli nejakým spôsobom urobiť to, že dobre OK. Chceli sme vyzvať teda cesty to médiá poslancov, chceli sme všetkých vyzvať, teda aj na českú stranu sme steli, lebo keby sa zablokovala hraničný prechod, by sa tak vydošťali aj české kamery, aj české médiá, tak sme chceli taký, ofúk ofuk sme steli kolen urobiť. No, bohužiaľ, policajti nás prebehli, šutá je štok, nás 30 policajných a 70 policajtov, takže trošku toho bolo možno dosť veľmi veľa začali nám brat vodické opravnenie. Lenže vy, dneska ja si, a my sme mali rádny proces nahlásení všetko. Takže ja si nemôžem dneska aj dovoliť, že aby tomu, lebo leboštinovú no vodické opravnenie a potom sa táhal s nimi zase ďalšieho púroka, než im ju Lebo vím, ako to bolo v roku 2000, myslím, že 20, keď Sopuchovci zabrali vodické opravnenie, trvalo to roka, než mu tí vodické opravnenie vrátili. Hej, to boli výmovy, žalosti a, a prokurátora, čo ja viem, čo všetko možné, tak sme museli bojovať za to. A ja som bol rád, že som teda ten Sopuchov to nejakým spôsobom vybavil. Lebo som mu to obýval, viem, ako sa to ťažko vybavovalo. Takže vím, že to zastrašovanie vlastne se z tej strany ministerstva vnútra je katastrofálne. Len on si neuveduje minister vnútra, že on si s tým nic neurobil. On si s tým doslova poškodil. Lebo my sme išli mu pripomenúť, že tá transakčná daň je dosť pro nás obrovská záťaž. A tým, že je obrovská záťaž, nesme konkurencieschopní. Vôz musíme odstaviť nabok. bok. že lebo nebudem jeť vyvážať. To ostane len pár jednotých, kúž, ak sa povie, tých nenajedených. Takže tým pádom automaticky ten balík vlastne do štátneho rozpočtu sa Tvrkne. Takže dostane méně. My počítáme asi zhruba o 200 milionů 100% z dopravy dostane tento rok méně. Ale bohužel, šutého to nezapálilo. On buď není ekonom, alebo je blázen. Len proč to urobil jako, že tím chce dokázat, že on je veľký majster světa a že nás dokáže rozprášit. No dobre, tak si nás rozprášil, ale ty si nerozprášil nás si rozprašujú svojich ľudí okolo seba, pretože ty už za chvíľu sa nedostaneš aj do parlamentu, lebo už ti tak padajú preferencie, že za, poviem, tuším 8%, lebo koľko som to neni dávno čítal, že už dostane lebo 9 maximálne, za spadne na 6 úderát, keď sa dostane do parlamentu. Takto nemôže fungovať politika, však tí dopravci, keď chcú robiť, treba im pomociť. dať im tie peniaze, nech robia, však nikto si ze seba nic do hrobu nezebere. A keď si aj ja nejaký ten avťaček malý osobný, aby ja neviem, čo si kúpi, tomu netreba závisieť, že ak necháp robí, dáva štátu, dáva na, do rozpočtu peníze. Ja tomu, ja tomu nechápem, proč ten šutá ešto urobil takúto kravinu. Ja som 5 protestu vedel. Toto sa mi nestalo, že aby niekto na mňa poslal, na nejakého skalu poslal eh, 30 policajných vozev. Babi, tam nám poslali babi? Bohaťa, prosím, s troma policajnými autáma. Holky, reku, poté, ja vám urobím kravu, Rozumíš, ja toto som nepochopil, no nakonec to vystupňovalo tak, že by sme im to parkovisko uzavreli, lebo nechceli, nechceli nás pustiť, akože aby sme uzavreli dálnicu, rozumíš, lebo tým pádom automaticky sa postavili, oni krížem na dálnicu, rozumíš, dali si tam prikázané sme riáždy, víš, uh -huh. my ešte nesme tam byli, oni už sa dopredu prichystali. Mm -hmm. Takže oni si tam dali prikázanie sme riady. Tak my sme teda aj zavreli parkovisko a držali sme tam zhruba nejakých 300 kamiónov. Myslím, že to bolo tak, ale do tej 11. hodiny. No a potom tam vyvrcholili. Srby začali vyskakovať, došiel tam konfliktný tým, ten konfliktný tam ešte, policajný tým ešte, bol väčší. rozumiem, že to donaž duchali, vyvolávali nejaký problém. Víš. No všetci zeber, že chytne niekto zapíjak. Rozumieš toho policajta, rozumieš, ak oni tam do síska tam, tam tú sísku posla pro proboha. Proč tí siskári tam kolem ko nás obskakovali? Však ja som bol na hraničnom prechode, bil som e, na vyššom nemeckém, Boha tam boli seriózni chalani, ja som toto, to, to, co mi ho znamenať, ja neviem. Však seriózni policajti chalani, vy ste sedníte vávce, vy tu buďte, keby došli Ukrajinci, není problém, to je náš problém. Kurva, tuto on ti tých ľudí, tých Ukrajin, tých, tam byli, Srbie, alebo Rumuní, oni ich medzi nás, to nemia vôbec urobiť. Rozumieš ma? A keby sme sa tá pobilo pochňapali by sme, oni už taká tak arogantne voči nám, rozumieš ma? Že by sa strhla nejaká bitka. A má to nejaký zmysel, vlastne nás, Čak ten policátor mi povedat. milí, je tu protest, Konec, hotovo, sedni si do kamienia a budeš tu čekať. To je na slovenskej strane. Jasne. Na to je tu tá policia aby nás ochraňovala. Jasne, ale jasne. ne na to, aby vyvolávala konflikty. A ona ti konflikty vážne vyvolávala. Chápeš no, tej politike? Ja, ja, ja tomu chápem, len či ľudia tomu chápu. Vieš, ja som chcel, že si taký pojem priniesol, že konfliktný tým nejaký, že sú tie ganty, či, či konfliktný, tak on vyvolával konfliktný, konflikt, no. Vidíš, a toto to, to, to ti urobia, že, že, že ešte v podstate vyvolávajú konflikty, áno, to dá sa, však to už v 80-tom, čo však to ešte za totality, však to ešte komunisti používali, kadejaký, ďaký, ale čo však to oni tým, robili, no? chápeš, čo našeho chala nešiel buzerovať, rozumíš mňa, dole sa za ním z Majaké, chápeš, stav na parkovisku, skúšiel obkýť, obýchať kamion. On dole za ním, zastavil, že to prečo obchádza ten kamion, tie plepče, si ten kamion, že on jede do prtie, do aké oproti on je, do žiadnej proti smeru Rozumíš ma? Hm. On by na parkovisku, lebo je to časť parkoviska a tam nie sú prikázané smere. rozumieš, aby tam bol priamo, ja poviem tomu policajtovi, máš tu prikázaný smer, jazdi nemáš, tak toto toho chlapa buderuješ, za čo sme zebra vodiča? Ten chalaníckom nezastavil, a on mu potom dal vojňaka, on mu zadržal vojňaka a ja som sa potom nasarekutý žebrak špinavý, keď nemáš 60 eur, tu máš. Ja som vytá 60 eur, tak tu to máš, tu, to ty narobíš chlapcovi problémy, ten má doma tri 30, on ich potrebuje živiť. Ty si to neuvedomuješ, chlapče, lebo tebe poslal nejaký somár, ktorý aby vyvolával konflikt a tí to máš zaplacené. Na to vám pridali tých 800 eur. A mm. povedal som, by tam aj viceprezident tam došel, by tam aj viceprezident potom utékel. krajský raditeľ tam býval. Bratislavský, na čo tam čo tam chce, čo tam je robiť, on má nejakých podaných, neviem rozkázať týmto haslo. Ale ja si to s tým krajským raditeľom ešte vybavím, kamaráde. Keď sme stáli na Ukrajine, nebolo majstrov sme tak keď sme v roku 2020 nám išli dávať poradu, čo má robiť. Dneska je na žene, dneska je na žene v tejto dobe. Prosím, čo to môže byť, ak to funguje. Jak to funguje? Ten šutajštok, nech sa zamyslí na sebu trošku, nech začne riešiť, čo vlastne vytvára aké konflikty v tej krajine. Však on tam viečne nebude. On bude skončiť ministerstvo. Ale co narobiteľ Halimatiášu medzi policajtama? Kto to dá dohromady? Za koľko rokov. My, koľko sa my budeme s tým trápiť, než to všetko dáme na nejakú právú míru? To to není normálne. Myslí, že my budu... sme stali na, na, na, na, na rájke, došli tam za náma policajti, keď sme, myslím, že v 2002. A boli seriózni, rovno by sme chálani všetko bez problém. A my keď sme došli, teraz, všetky kamere cenzuroval. Teatrojka mi volala, dojde, Jojka teda tá došla, ale tá došla škodnom poviedia, je tu len kameramana a one RTVSka povedala, že tam dojde, volala mi, bylo koľko 9 hodín z povedala, že nemá kameramana. Rozumiem, takto to bolo kolen dokola. Ale keď sme nábiehli, koľkokrát aj o północi, keď sme išli, treba, zajmete mu, ja neviem, len príklad poviem, hej, ja neviem, ktorý ohledne tých na tú českú stranu, ja viem, tí migranti, tak všetky kamery tam došli, všetci tam došli. Aj české kanadé tam tošli nazú bum, konec, dotol je čovič. Ja keby sme to vzestol, to je presne to isté ako teraz. Videli ste na tú Šimkovičovičovičovičov vy niekde vypískali? Ja som to nevidel nikde v médiách. Na divine, no myslím, nikde. že to som niekde, že máme to aj potom ďalšia relatína. Rozumieš, ma, schápeš, ale oni sa takto bránia, ale v čemu to je? Však oni sami seba, oni neži, oni sami seba, ja nikto tak, takže oni fakt, oni robia tomu národu napríč, tak by mali tú situáciu zlepšiť, ale oni zhoršujú. Oni konflikty vyvolávajú, oni, oni problémy robia. Hm. Víš, ale nad tým sa nikto teraz nezamýšľa, že dobre ten dopravca povinno však dobre v porádku. A ja tu mám nejaký byzmysl, mám nieco zaplatiť, no nezaplatím, zluším ročko, nechám to štátu dlhý a ideme dál. Spravím si dalšie ročko, nechám tam 200, 300 tisíc a ideme dál. Rozumieš? Toto mu žáľ zákon umožňuje. Hm. Zákon mu to dovoluje. Chápeš? Alebo firmu napíše na druhého. To je jedno, nechá štátu. Tak potom k čemu toto je vôbec? To zaplatíš všetko. Nož ako, ako občan to zaplatíš, ak to říkí k tomu. Ja, tak tomu tak to zaplatí všetko jenom. my. No, tak samozrejme, a tí a, a všetci, kto ešte pracuje, no, a kto už nepracuje, tak neviem, ten už zbekne odhľadujú. No, alebo... ten asi už, neviem, ten asi dostane 200 eur, 250 eur v ak tie niektoré holky robíš, tak 40 rokov má odrobených, rozumieš, čo no môžu za to. Ja neviem, však tí babik, že koľko dostanete je v dôchodku 300 eur, 320, 330 euro, však ale tá baba v tej dobe, keď robia nejakú šičku, nezarábia 800, zarábia 800 korún slovenských, no dneska, keď to prepočítaš na euro, tak ste mohli zaplatiť hej. Z čoho mohli zaplechniť? Však nemili ani z vypočítať ten dôchod, keď dneska je dušať takáto doba. Hm. Víš, tak tým sa nezamýšľal, nikto, však tí, tí ľudia robili za tým doby socializmu pre Boha, však 35 rokov, alebo 6 po revolúcii, rozumieš, no, tak ako, že co my máme akože, pre sa, alebo čo máme urobiť, víš. A to je všetko jedno s druhým. Ja si stále myslím jednu veď, že ide to dole vodu a bude problém to zastaviť. A už mi jedno, či tam dojde... Pesko, čítam, dojde, ja neviem, Matović, tam dojde chlapci, ten sa so bude takým problémom potúkať, lebo, Ti problémy sa prehlbujú, kandá, vyššia, vyššia nerieša som. neriešaná. To je, ja spovedal, ta prokuratúra, policia, súdy, to ja keď koľkokrát čítam, aj tí Facebook a tí ľudia, ak si plujú, nadávajú si jedne na druhé, ja keď niečo odzim na Facebook, odzim, ale na čo tam budem poukazovať na druhých prstem? Šekte, každé je dobrá osobná vec, nech to rieši, a keď chce, tak nepojdem Robiť Majdana z Facebookového, rozumieš ma, zúčastním sa toho. Keď chcem ísť na protest, tak tam dojdem a vyjadrím svoj názor. Ale nebudem vypisovať po Facebooku kraviny, prostosti. Keď sa mi to nelúbi, ak sem povedal, dojdem do Bratislavy, áno, zoberiem si nejaké heslo a hotovo, fertika, idem vyjadriť svoj názor. Ale po Facebooku vypisovať nezmysloviny ne, kraviny. Dobra, ty, hruži, Facebooku, ale Facebooku ten názor tvoj vyjadrený, ten niečomu pomôže, myslíš? Však dobre, ale aspoň sa zúčastníš. Rozumieš, musím si zúčastniť. Ja, ale ma, vede, vede, ty si sa zúčastnil teraz a vidíš, ako to dopadlo. Ešte si viacej nasratý a nie, nie toto... Nie... No jasné, že som nasratý, ale som <laughs> <sem laughs> nasratý. Víš, kvôli vačomu? Ja ti poviem, ne kvôli temu. Ja som nasratý kvôli temu, že debeli všetci dopravci. Že proč došlo len tak málo dopravcov? keby nás nám došlo 100 tak si niečo môžem dovoliť. Ale pritem pri sa nás tam nahlásilo ale 40 a keby som ti to poslal, že sa na celom Slovensku nahlásilo 120 a všetci sa skovajú, to sú ti Facebookovi, co som ti povedal, a. tak potom kam chceme ísť? No už nikam, no tak to už nemám potom žiadny No, víz, sme utá... no, no. už sme úžas. Utá... To každý môže vypísať po Facebooku kraviny. Ale nech sa zúčastní, nech ide, nech to ide vyskúšať, nech môže ísť. Včera sme tam dávali, myslím, že od to prva od sedmi to sa se teraz zvyšuje celý ten mytny systém. Ale však to niekto zaplací. A teraz si zaberi jednu jedinou, to není len o mytnom systéme, že sa zvyšilo. Oni tam preprňujú MSné triedy. Ja keď sem im dával návrh, že od euro nula, aby sa MSné triedy dali po euro 4, by jedna kategorie pod euro 4, euro, 5 euro 6 sa rozili na tri kategorie, a to by tak dohodnuté, oni si spravili, co chtěli. A teraz eh, radite LND národnej dáničnej má smutku v vlade a minister to hodí na štátneho tajemníka. Rozumieš, tak ako teraz, co? Teraz, jak budeme vyrábať my to od prvého sedmi? Či to, tá euro trojka ide za koľko? Však nikto nevie nič, však mám ten galimatiaž. A teraz, veľmi si včera, teda v pátek som volal, myslím, že minister ten dopravy a povedal mi Martinko, že vieš, že už sa tu rieši, ale čo sa rieši prebo, boj, však vy nevíte, riešite, co riešite? Vy musíte celý ten program, ten software prepracovať, do zaplatiť. Teraz máme 40 miliónov na to, vyberieme 20 a dáme 40. No tak čo v praveku. A, ale to nikoho nezajímá. Každý má biznis, každý má svoje peníze. Rozumieš, a blbečku, keď si šol bez tovar, nejaký stavebný, a nedaj bože, ešte domyšľovač a takéto veci, rozumieš, ktoré sú v za z eurotrojkama, a ti budú pláciť 0,43 centa, alebo 0,47. Tie choré chlapci, nech sa zobudia pro bohatí ľudia. Ja som povedal na ministerstve, však vy si to sami zdražujete. Vy si sami zvíhate ceny. Sami si ich zvíjate. Rozumíš, aj na tých dálnicách tie 8 x 6 alebo 8 x 8, čiže tí voza voza tí štrki, betoviača a vincova, ja to tam nie sú voze, ktoré majú šestky, tak sú všetko voze, ktoré majú vruť trojky. Rozumíš? A ti zapláca daleko víc, tak desi ty Grindel, ja mu sermel Grindel, nech si ho opíne Zaširak, kde je Fundeline. Nech si ho udať Zaširak, to je takisto nemecký blázený fúzaj pri, pri, pri, malovať. Rozumíš, to tak nemôže fungovať preba. Všetko Ráška tá krajina na to nemá, tak nemôžeme to nemôžeme Nemcom rovnať. My sa nemôžeme nová Francúzom. my sa nemôžeme rovnať s rozmiť holandianom, belgičanom. Holandian dostane na hektar 280 eur, Slovák 180 eur. Na hektar polnospodar. Tak tak jako to. Tak to chceme i robiť. kam chceme ísť? A ešte z toho ešte sa rozkradne. Na Slovensku. No, tak co, kde budeme? Ja, ne? A potom sa všetci potraviny. Ale však k temu, že si jednu vec. tu potravinu, keď on v tom Holandsku vypestuje, vy, vy, vy ten zemák, alebo ja co. On ju sem doveze. On má zvýšené na to náklad, plati, mi to, naftu, blá, dopravu, všetko. A teraz si zeber, u nás by to nefungovalo, však aj tu by sa mohli zasadiť zemáky. Ale nemôžeš ich prodáť, lebo všetko, Kaufland, Tesco, Lidl, všetko to je západné společnosti. Komu ich pôjdeš ponúkať? Komu? Keď ich nikto nechce, nedaj Bože ich niekde predať, ja nevím, do domova dôchodcov do alebo niekam ti zemáky. Uj, nemáš certifikáciu, nemáš hej to, nemáš toto. Zavrieme ho, lebo ventu, toto. To, Bumá sú problémy. A už to máš. Tak potom každý povie, kašlem na to, prečo by som to ja mohol pestovať, na co? Za to? Vieš, však to nemám komu predať. S týmto sa vláda nezaobíra. Vláda pokýva plecami. Budeš ak na dovezu. Jasné, že nám dovezu, že západu. Ale mi tu musíme dvakrát toľko zaplatiť. No, tak Yeah. <laughs> Všetko, to o, o tom to je. No a to som sa ťa na úvod pýtal, že či si nemyslíš, že či tu dopravu... Tako, lebo my, my sa tu bavíme o mýte, hej. Mýto a problémy dopravcov s mýtom. Lenže to je, s tým sú spojené tie náklady, zvyšené náklady pre každého občana, lebo ten drožok nebude stať toľko, alebo bude stať o, o to mýto viac. Vieš, nebude stať, Všetko bude stať o to mýto a o tie všetky pre... pre... Základí, základí, to je všetko Všetko zaplatí a o toto bude všetko stať viac a darmo sa budú dph znižovať a ja neviem trošky, že budú... No, no to je jedno, proste to už tie takéto ťahanice to už nestojí ani zaprť lebo všade sa to predraží úplne na niečom inom to, u, u, u vás na mýtach u vás na tých euro na tých čo, e euro šestky alebo aj neviem na čom, proste na všetkom sa to predraží Vy, tu, je, tu je problém v jednej veci čím budeme dražší a vyšší náklady tým sme menej konkurenčne schopní ve sviece Čele, celé Slovensko celé Slovensko Číňan, keď vyrobí výrobek a dokáže ho z Číny dovést a tu ho dokáže prodať povím príklad po cenu, alebo za 70% našej tržnej ceny, tak nejak to musí urobiť to, že na to neprerobí. Hej. Presne to je to isté u nás na Slovensku. Ty, keď chceš vytvoriť nejakú hodnotu, poviem príklad, dvořidla, alebo ja neviem, to je jedno, a ste to dostať do výroby a chceš ten výrobek prodat, tak musíš v rámci konkurencie schopnosti do toho obchodu to dovesť tak, aby si to dokázal predať. No. Ty si urobil jednu nevýhodnú, poviem príklad vláda, draží limonády, draží malinovky, ej? ja len prikladujem. si kúpiť sirup, jak vypadá ten sirup, vidíš, že do kanála, to už není sirup, to je voda. Ej? A možno ešte je osladená, ale možno nejak chemicky spracovaná. Tak my vysvetlíte jednu vec. K čemu sme to vlastne vôbec mi dopracovali? Lebo pán minister financí potrebuje peníze do rozpoč. Ja, ja ti to takto poviem Ja nie som ani sudca, ani nejaký právnik, ani nič, ale, ale všetko je to zakraté, v tom si spomínal, že Čína, že Prečo dokáže Čína proste podliesť, konkurovať, znižiť ceny a tak, no pretože tam, keď niečo ukradneš a niekto ti na to príde, tak presne ako to huľa, keď si rozprával, ako to zase nechcem Huliaka, tu sneholek a propagovať, ale čo s tým bolo prostě tam ťa zoberú na to námestie alebo na nejakom štadióne a tam ťa odprasknú, rozumieš. No, že u nás, ano, sa, u nás sa nikto ano, lenže, ničoho lenže, nebojí. Lenže, u nás sa nikto ano, ničoho nebojí, že takéto niečo ano, môže nasledovať. Lenže, lenže tu, keď čím víc ukradneš, čím no, víc hrdina, <laughs> a ty dokážeš... Pán. Áno, Jasné. ale z tých penieztov ty ukradneš, ty dokážeš všetkých uplatiť. Tápeš ma? No. Ja keď ukladnem jednu miliardu, tak uplatím generálnu prokuratúru, uplatím sudcu, uplatím, ja neviem, kdo, kdekoľvek. Ej. Takže to je celý ten problém. No, víš, keď ja ukradnem 2000 euro, tak mňa zavrú všetci. Ja, víš, keď ja, exekutor. Ja, víš, najhoršie na tem tým jedna špinavá vec. Dneska aj dojdeš do obchodu a môjš ukradnú za 700 alebo 800 eur, Neviem, či to znížené neznižím. Môžem. Ale? Ale? Môžem. Jednu vec. Môžem? Nižím. No, No, a teraz, teraz ti položím jednu jedinú otázku. No. Dostaneš pokutu. Ja povím príklad. Máš dôchod. Dostávaš dôchod, ja len príklad poviem. 500-eurový dôchod. Zastaví ťa policajt na zákazy zastavenia. On ti povie, že 86 eur, že je pro ňo malá pokuta. Keď ich nemáš čo zaplatiť, tak ti dá exekúciu a exekútor ti 860 eur, ti strne normálne arogantne z dôchodu 300 eur. Toto je spravedlivosť. Hm? Toto je spravedlivosť tejto krajine. Ja sa pýtam tých ministrů, ktorí sú hore. Proč neurobíme keď ja dokážem mi do obchodu, ukradnúť za 800 eur a za 700 eur, nikdo mi nic neurobí, nepotrestáme. Proč tým mňa trestáš, hej, jako, hej, ten exekutor? ten kvôli vať temu, že sem poviem, do výšky, ja Ja 500, bo 600 eur by som robil tak, že do výšky 500 eur, 600 eur, exekutor nemá na teba nárok. Aby sme byli seriózni, keď ste byť seriózni v tom, že niečo ukradev za 800 eur, tak dajte exekutora do 800 eur, že na teba nemá nárok. Vrúme to takto. Proč jaj? A proč kvůličačům? No lebo štát by nedostal peníze, náhodou by nedostal potom. Z té káček peníze, náhodu by nedostal henotého, alebo bych povyplit do 60 roku, Na 60 roku nebudeš ty, pokud platit, do 60 roku budeš platit. Proč toto neuro? Proč my nabcháváme exekutorom vačky? Rozumíš ma? A ještě na ten si aj súd zarobí za pár halérů. Za, za 8 euro ti pošle třikrát upomínku do piče. A to už je 10. Hmm. Tak bych funguje. Co sme za krajina? Čo sme za zdravým rozumem? Však máme tam predsa nejakých ľudí. Máme tam vysoko postavených ľudí, ktorí urobili tri vysoké školy. Na čo sú im tí tri vysoké školy, keď nemá zdravý sedlácký rozum? K čemu to je? On nevie vôbec, čo sa deje. Oni tí ľudia nevedia vôbec, čo sa deje medzi ľuďmi. On by mi je byť makat do tej výroby alebo dostať sa nejakým spôsobom medzi ľudí aspoň na 2-3 na roky a potom nech začne riešiť situáciu. Alebo vyšak sa to povie, že keď zežebráka správa pána, to je mrcha pán, vyš. No tak to potom aj v tej republike vypadá. Nie, nie, ja, ja ti hovorím, že tam to bude dosť. Veľmi, veľmi silný taký argument, že, že oni sa neboja tých trestov. A to nehovorím, akože len teraz o politike. Hovorí, že súdníctvo skorumpované. Ale to nie je nasalené to, že toho, toho politika vytiahnúť tam, alebo toho, kto niečo ukradol. Ale to jste robiť aj s osudnami, to jste robiť aj s generálnymi tými celý, celými žilinkami, či s lipšicami, či s každým jedným. Kapeč. Ale, ale že tu ale... není ni toho boha, ktorý by toto proste urobil. Ale není pána. Veď, tak... pána. Nen, není pána. Že? Ale... Není, není pána, pána kto by to rozúpel, ten urech. No? Chápeš ma? Máme tam nejakú súdnu radu. Rozumieš? Tak je tá súdna rada, tak nech súdna rada si spraví poradek, ale sú ima malúc... ľudia. Ale tá súdna rada sa skladá zase z tých korumpovaných, kadejakých sudcov. chápeš to? Aha, aha, no, aha, aha a, no? už no, a už sme u zase. No už zase... No? U toho začiatku, kde sme byli predtým, že? A už sme zase korupcia. Tak, tak potom, potom... A zase korupcia. A zase korupcia. A šade ale všade, a... že úplne všade, všade no? sa to rozoberá. kradne to keď to keď už nemajú oni, že, že za čo, tak možno potom by lahli, ale to proste nerozca, nerozlúskne sa takýmto štýlom. Víš, na to sú treba tvrdé zákony. A tie zákony niekto musí rešpektovať. Ne, že my sme spravili úcek More, potom sme spravili samozprávy, potom sme spravili to, potom endo. To sú všetko peniaze, ktoré sú zbytočne vyhodzené venku. Všetky samozprávy kričia, dajte nám peniaze, lebo my nemáme na opravu. CES my nemáme na opravu. Tého my nemáme na opravu. Teho. Ja by som sa opýtal, tých starostov všetkých nemáte. Znište no, si platy, to prvorade, lebo máte tak vysoké, že cigán dostáva 5000 eur a, a oni, primátor pošič dostáva 4,5. Tak trošku porozmýšľajte, že niekde asi je špatný ten zákon postavený. Tak bojujte za to, aby sa tie zákony upravili. Bojujte za to, aby nejak tá, začala tá situácia riešiť do budúcna. Vy ne, dajte nám, ja chcem milión, ale keď ja prehajdákam milión, alebo predražím tendre, ja nechcem, aby sa mi nič stalo. Na to je tu tá ochrana, rozumieme, že urobme to, poviem príklad, bez výberového konania. Tak dobre, tak urobme to, ja poviem len príklad, dej, do 100 tisíc bez výberového konania. No spravím to na trikrát a už mám 300 tisíc, že? Tápež. Ja ja môže ti rozumenči tá tá to tá, tá Ja ti chcem roz, ja ti rozumiem, čo ti chceš povedať len že ako tých ľudí proste presvědčiť o tom že toto všetko je tu hore nohami lebo ľudia ľudia tomu nerozumejú on príde do obchodu, ne, on Ne byl... ľudia musia pocítiť jednu minútu tí ľudia musia počítať lát Počí tak bydu, až dojdu do obchodu, nebudeme si zača kúpiť, nebudú mať peníze, až potom budú robiť cirkus. Až potom, potom sa. Možno, možno sa možno spametajú. A tá druhá strana, ktorá je bohatá, ta sa spametá vtedy, keď bude cítiť nad sebou, že keď niečo zobere, ukradie. Ne, ne, ne, ne, tá bohatá stranka sa vtedy zobudí, asi nebudeme dorobiť, asi nebudeme dorobiť. A to už dobre, Nebude. Dobre, dajme Mladých Zeber zebršeme mladých ľudí, on ti povinno myslíť, milímuj, pokad mi dáš 20 eur výplatu, aktiv, ja nepôjdem chceš povedať. Ale ja ti zeberám 2000 eur, keď ja ten výrobek prodám a neprozumíš nepro, mi. Ja, ovek, ja, ja ti rozumím, no, ale, ale zase tá bohatá strana si povie, mm. čo nebudeš robiť? Ja si sem dovezem z Ukrajiny, ja si sem dovezem z Indie nejaký indi, Indie. Ne, show. dovezeš už, už kamarády. Ani no. tí Ukrajinci nebudú tak sprostí, že ti budú voziť. Neboj sa Dobre. za tom. Aj ti obchodníci už padajú dole hubama. Ne, už to nebude také jednoduché. Už, už dokonca, keď si zeberieš, ja poviem príklad Rumuni, už sú vyspelejší, pomaly, jak byli, na Slovensku. My sme zaostali. Už Bulhari nás dobíhajú. Rumunianom to tem, beri, im to už nás predbiehli. Čechy sú takisto už pred nami. My zaostávame. A preto sme malá krajinka, ktorú by sme si mohli upraviť a mohli by sme si tu rozkazovať. My to nerobíme. Sápeš? My verejným a financiiem mrháme. My potrebujeme človeka, ktorý sa dostane na ministerstvo financí, sápešme, aby začal túto situáciu riešiť. Víš, idú voľby. Každý robí propagandu. Lebo sa chce spátky dostať do toho parlamentu. Čiže je, je, ne, není ne, ne, no. ešte 4 roky tam byť. Dobre, Niška, počkaj, ešte, ešte sa vráťme k tomu, že hovorí, že, že nemá dorovi, nebude mať dorobiť. A čo ešte takto, ja som kedysi si dám niekde, ale neviem, ako to skončilo, už som to potom nesledoval, neviem v Španielsku či v Taliansku vznikla nejaká zástupná organizácia, ktorá proste odmietala platiť dane, Rozumieš? Nedám. No. Čože by som ti ja mal prispievať na to, aby si to ty tam niekde rozhaj kala kradola a krmil tým nejaký ďalších? Nedám. A proste nejaká organizácia vznikla, že keď bude nejaký problém, že ty nezaplatíš danie, tak ťa bude zastupovať. A to je presne, presne v tej... Lebo zákony sú jedna vec, že sú urobené zákony, ale tie zákony kľudne vieš, ja netvrdím, že všetky, ale kľudne ich vieš použiť presne proti tomu zlu, ktoré na teba útočí. Chápeš? Mám podporovanie organizovaného zločinu. No a nie je to podporovanie organizovaného zločinu? Takéto rozkrádanie? <laughs> A, a ty ho ideš podporovať? Nie, to proste odmietam. Nie budem podporovať, vybavené. Víš, ja som sa vyprával, keď sme tam skončili, tá chalina to na Facebook, dajú tí zábery, akože tí policajti, ak nás tam naháňali, jednu vžem všetko. A tak jeden chytrý rozumný pánko mi zavolal a ne, tak môžu výmasť zhruba, ktorý do toho bývi, akože. A ten vyprával pán Skalan, Tá situácia teraz momentálne veľmi špatná, veľmi zlá. A povedali jednu pravdu. Tý, ani tento národ, ani títo ľudia asi neuvedomujú jednu podstatnú vec, že s nima to ide dole vodu. Ale ešte sa snažia nejakým spôsobom, že ešte to prekúsnú a že to bude dobre. Nebude to dobre. Ani to, to už dobré. k mu nepôjde. On povedal to, sám nebude. tento pán. Nepôjde no. chlapi, vy už sa musíte s týmto zmíriť a musíte čekať len na to najhorší. Už na to lepší vám nikto neprispie Víš, a to je celý ten problém celého systému, že my už nemôžeme čekať, že už sa budeme menej niekde všetci dobre. Už musíme počítať s tým, že nejak to musíme prekonať. Aj tu tú bydu, jaká je, ale to nie a my je, že nemôžeme nejak... dneska stlačiť sa jeden pre zdrojeho, abyť nenažratý, abyť hladný. My aj s dopravcama. Jeden, jeden za jedno euro, druhý by utekal za 90 centov a ten treci, keby mu ten byl podľať za 80 Eš... Ale keď dojde ku závieru, rozumíš ma, k čítaniu, tak potom, po, ja to jebem na to, ja už to robiť nebudem, pretože mi sa to neoplatí, lebo, bohužiaľ, nevychádza. No jasné, že nevychádza. Proč Francúz môže jesť za 2,20 eur, už dneska je? Proč slovák, letá za 1,25 eur, koľkokrát ani to nedostane v firmu, zvyhne mi to na 0,27 centa. Ja som zvedavý, čo spraví. Však si prepočítaj len dokošiť hore, dole, keď zaplatíš máš 140, tam 140 zpátky. Mm. To je 280 eur plus bude ďalší, nafta, jednozdorý náklad, vyššie. Tak ja neviem, akože aj tí zemáky, alebo ja nevím, ten... ten ten tovar, rozumiešme, ktorý je niž, niž, v nižšej hodnote, ako ho budú prevážať, však on sa obrovský vysokosť vyhne a tí náklady sa obrovský výšok vyša, tak je ako, že vý... ale problém je s tým, že Skyto dostane peníze, teraz je i ten zelený Green Deal, ktorý oni si povedali, že dobre, budeme to nejakým spôsobom riečať emisné triedy, no dobre, robte to z emisné triedy, lenže oni keď vyberú teraz, dajme tomu tých 80 alebo 100 miliónov navíc, o tých 40% co budú mieť, ja som zvedavý, kam tie peniaze budú investovať, či tie peniaze zase rozkradnú, alebo ako oni šetci... Však dobre budeme robiť nejaké zelené kvódy alebo co ja vím, čo ja viem čo, zóny a čo ja viem čo, hej, ale Figurovo, ja ti poviem, nebude robiť nič, čekajú len na to, rozmišť, odkať peníze dojdú. Aj tá Európska únia, keď ty peníze dá. prosme ne nedokázali tie peníze vyčerpať, to sme to tak robili, že ne, dám tam 20 nemáme, hej, alebo mi 20% dostaneš. Čo to je toto zadatko? No, teda, rob... To jasne, že je to divadlo. Stano, ty hovoríš, že, že ja som zvedavý, že kde ich budú investovať. Koľko si už bol takto zvedavý, koľko to trvá? Veš čo, keď oni vyberú zhruba nejakých 100 miliónu, tak by byli preukázať, lebo tam sa im navýši aj Čechtolu. Čechtol podpísal z mluvy, takže tým pádem automaticky oni tvrdili, že bolo to za nejaké 38%, že už to bolo len za 34%. A keď sme byli, e, tento rok, myslím, že v januári, sme byli na nds z e, Barba, no, on je zástupca, akože, a sme s ním byli takú povedal, pán Skola, dobre, nebojte sa, majster sveta. ja to vybavím za 17% uvidíte, nestať vyšší mýtny systém. Nevybavil nic. Nic nevybavil a nic nevybaví, pretože to má mávý na to. A tu je úplne niekde inde zakopaný pes, ale ja toto nestem prebírat, lebo už v poslednej dobe, cítím, že ma začínajú zase policajti za to naháňať, a špekulovať, že to sme vlastne jakože tam sme sa dostali chcem to tu rozbírať, lebo vyššie tu také išli som za optaliť. A to je ako, že žijeme v právnom štáte, že ty máš pocit, že ťa začínajú policajti naháňať a doberať, No ja už nežiam. A tomu tu hovoríme právny štát, áno? No toto není právny štát, lebo keď sme išli za optaliť, na to reportáž, tak predaktúle by ste mi skrižili cestu policajti, ne? Co, co, co je? Co lecíte za mnoho s tým majakým? čo som vám vyvedel? Co sem som robil? No ste na Červenú, ale no, proste mene zastavili tam, kde som prejel na Červenú, proste lecíte za mnoho, že lecíte odkryť za mnou s tým ajakem? to co je? Ja som odbočil, že je to sádnitka, víš. Ale no, tu ste napravo odbočili, tu ste odbočili na Červenú, povedám, odčovajči somar. Keď mi odbočili na Červenú, tak mu kažkámeru, ale ja sa s tebou nemôžem čiť baviť, ja už 10 minút meškám, Rozumieš, mě? a už by sem tam mal dávno byť, tak mňa neblokujte. Na čo ma blokujete? Šenku, ukážme kameru, keď mi dáš záznam, ja ti zaplatím, idem prej. No dobre, však ale víš, na to by sme mohli zobrať vodnícke? Môj za vodníček, ja ste nemám problém. Ale problém je tým, že ty mi to musíš ukázať, že sem ne, že ty lecíš od neká a lecíš tu hej. Tak potom, že vyžebrali od neho 60 eur, tak som im dal 60 eur a išiel sem jako do aktuality výjsť. sme stále blokovali, stále mi brzdili výjsť. No, a najhoršie bolo na tom, že moja žena, keď som na ten proces, mi Policajti zase sa predchádzali pred barákem hore dole, víš, že chodili. A povedal nejaké hrebíky si mila tam natúčiť na cestu, nech si gumy. Rozumieš? Tak ako, to je toto za Víš, není dosť, že som ich tam je pomaly 70, ale potom oni, keď videli, rozumieš ma, a došlo k takým hádkam medzi nami, a medzi policajtami, tak potom sa stáhli. Potom tak kolem púň, kolem ráno, už byli 3 hodiny, už nejakých asi odvolal, víš, abych nemusel platiť. Lebo on si tak myslel, že, že ja neviem, ako som s tým chcel dokázať, však tam, bože, keď sme to blokovali, vždy tam boli maximálne 3-4 auta, dajú sa tam prikázaní sme riadili, my sme ich vždycky po 2 hodinách, po 3 hodinách púšťali a týmto haslo, aj? ja, ja som fakt, to, ako to, som nezažil, bol som nápied protestov, robil sem protesty v roku 2010, aj keď sme boli na Rožňavskej, aj v ale toto, celú armádu poslať na mňa čo tak to už fakt, to už musíme veľkú silu, ten šúta je Neviem, proč to urobí, ale môže sa za to hambiť. My sme tak, tak silní, že aby sme išli ešte tu byť, taky nejsme. A to, že bráť vodické oprávnenie, no, no ako to som nepochopil tež, že proč išli bráť vodické opravnenie, tak to ako... A oni začali ešte dole, keď my sme najeli prvýkrát dole, tak oni cháňu, cháňu nám a kričili, stáno, zebrali na vodičáky. Píšte, co ty som nám vodičák? Tak ja som utekal dole, Ne, a povedám tým policajtom, co vám šíbe? To, čo robíte? Proč mu berete tie vojíčaky? To byl rádne ten protest nahlásený. No ja som potom zase utekal hore, hole, lebo som videl, že tam je viceprezident, tak som išiel za viceprezent, tak som povedal voláre, kočúvajte to, co robíte, proboha, Vy tam aj krajský rajte, proste im zabrať tí že oni stúdajú na parkovičku, v jakým práve ste im zabrať tí Lebo že oni stúdajú na jedná hlavnú cestu, akože vy zablokovali hlavnú cestu. A že to ti aj bez vodičaka zablokuje, som povedal. Keď sa nasrnám, tak ti to tam postavím ja a môj zebrať vrtuľníka, môžete môže to Co robíš reku? To tu robíš divadlo, Znaš, čo to má znamenať? My sme ráni proces nahlásili, my sme to rá vybavené a vy ste to mieli zabezpečiť. Vy ste poslali mi maila, že to budete zabezpečovať a vy nás tu šikadnujete. Proč Proč to robíte? Ja som to jasne povedal, proč to robíte? A potom ale neodpovedal ani jeden, ani druhý, a potom som povedal, kočú A keď sme boli na Ukrajine, už keď sme u toho, dostali sme tam. Prakticky dve alebo tri hlídky, ktorí nás chránili, hej, aby Ukrajinci nás tam nepobili. Poviem ti, ak to bylo. Hmm. Áno. A boli seriózni. Aj policajti boli seriózni, aj všetci boli seriózni. A keď sme išli, každé 4 hodiny sme sa stretli, normálne sme išli do budovy, tam sme sa dohodli na ďalších veciach a držali sme 2800 kamionov, na ktorej strane bola vojna. A čo mielo toto znamená? Toto co bolo Ja som to povedal, viceprezidentovi. Vy sa nehámbíte. Nehámbíte sa. Ja by som sa osobne zeská koho ste išli? V Ukrajinci vám nevadili, že? Protože Ukrajinci, ne, že nevadili, ale ako, že je, lebo v proti Ukrajine, ale už vám to nevadilo, že sme ich zablokovali. Rozumieš mi? Až nakoniec, keď sme dokonca sme púšťali, cez velvyslance ukrajinského, sme púšťali nejaké kamiony a potom to dopadlo tak, že Ukrajinci si zavreli sami hranice a nepustili ani ty voze, ktoré mieli z Ukrajiny sen, vojenské. Víš, na nejakú opravu, lebo ja neviem, na čo tu akože milují, tí dva sa pustili, tí dva tam ostali. Tak potom na základe toho, že Európska komisia zavolala, že teda, aby sme to pustili, lebo večer o 5 hodinách sa máme pripraviť, lebo budeme na silu. No tak potom sme to zložili, na čo to budeme robiť, to divadlo, V čemu? Rozumíš? Tak na čo to býva. Polanci si sa postavili a do ich rozprášil nich. Áno, potom museli zat príkať, parlament musel schváliť, aby ho odešli. Hej, ale oni na to právo mieli. A dokonca ešte generálna prokurátora si tam vrátili. Spátky ich tam vrátila, lebo im to mi v ústav, ústave zakotvené tak, jak my. Ale na toto, čo to je divadlo, že všetko dosahne síru, ne, kamaráde. karma je zdarma, to sa mu všetko ficovi vráti. Toto až utajuje, sa to všetko vráti. Všetko to je na docaska času a doby. Všetko som vrátil. Byl som ze susedence suseden, čo je oproti, čo je policajt robí v Bratislavi. On povedal, stanu, ja som, chvála Bohu, na dôchode. Živo sa týmto človekem by sme nemali nič spoločné. To nie človek. On ľudí tlačí do nepravdy. Rozumieš, on mi to sám povedal. Kláme a zavádza. Krátka robí pravý opak. On tých, chuť, tých ľudí k ničomu nevede. On ich vede pravým opakem. Kutech sa nestalo. Hm. Môže byť. Nemôže byť. Absolutne ste No išno, že takto príčelo by. Ja mňa to akože zaražali, lebo ak my sme tu fica už toľkokrát prefer, ne, že Preferovali bože pre, pranierovali, tá, to táto spravný pres. Pranierovali sme ho tu už, už kade, koľkokrát. A, a tí ľudia to nevedia doteraz. Oni nevedia, že fica doteraz tu raboval aj z celotov, aj, aj so všetkými tými, tými bodormi a kadejakými tými gašparmi a čo ja viem, tým všetkým. A, a proste pohode to funguje. Teraz tu prišiel matož, alebo sú už tu už tu robili hovadiny. Proste tu nie toho, čo by pohol s týmito ľuďmi. Alebo kto by, by to aspoň akože, že, že preoral, prekopal, tú, tú, tú hnilobu vykopal, tú, ja neviem, tú rakovinu niekde vyrezal z toho. To proste, to, to proste nie je to. To už je tak prerastené, že to jeden na druhého všetko vedia, a poznajú, chápeš, ale, ale tí ľudia z fordý do tým voľbama, for si vyberú zase to z nejakú druhú polovicu. Ale takto tak, tak, tak nech sa majú stále, tak, Zbytočne my to rozčulujeme Chceli ste, chci <laughs> tak žite a tá, Ja čo... som to povedal tiež, Ja hm. som to povedal tež, chlapci nie je to jedno, ja som duchoca je to 5 a 6 Ja to prežijem Ja budem rád, keď 75 Do 75 sa so možno dožijeme, Inaký dá po mnobu zdravá. No, ja to prežijem, chlapci a Teraz je jedna o vašich mladých, o vašich budúcnosti u vás je jedna, vy si musíte spraviť porádky. Ja som navrhol teraz na 17. novembra, že náhodou, keby sa ten svátek zrušil voči tej transakčnej dane, ja som ochotný postaviť tie kamiony do ulice. Ja s tým nemám problém na 17. novembra, ale tie kamiony budú voľné, takže ja mu na ten den tú cestu môžem klidne bez problému zavrieť a je ja jednoduché ju Ale prvorade, tomu sa chcú tí ľudia. Ty sa musáš zobudiť. Rozumieš? Aj tí dopravci sa museli zobudiť, komu platia dovačku. A smeje sa im celý národ. Smejú sa im politici. Všetci sa im smejú. Aj tým podnikatelom. Všetci sa smejú. Áno, všetci, sa, Dosluva, všetci sa, smejú, smejú. sa im smejú. tie politici sa smejú i vydírajú. Ja to vidím, prosímte, však sa im smejú. 750 tisíc, ideme na načiná metoda. Co to bylo včera za divadlo? čo tam plete politiku? Co to mi je prosím prosímte, však ten násmých? Kde sme sa my dostali? Kde žijeme? Praveko, lebo kde žijeme? máme z Európsku uniu celý la metód. Ale vyzerá, vyzerá Neboha, to Preboha, to sú kresťanské veci. Vyzerá, vyzerá to Nepolitické. Že... My politiku míšľame s kresťanama. Dohromady. Ľudia sú kľudia... žijeme? Všetci komunisti presliekli kabáty. Všetci. Všetci, doslova všetci. Kedy si do kostela chodili prosím a nahňali ľudia by tam nechodili. Dneska chodzi tam svaté písmo čítať. A oplatku mal prímať. No takto to je, vertému. Všetko ja vidíme tu de niečo sa deje. Jasne. Všetci komunisti sa tam vrátili. Proč, farizaj, to nie sú komunisti. U ja poznám ako u nás dvoch komunistov. ti ostali komunisti, komunisti sú čest im. ma. Ale toto všetko, to predstaví káver, to sú prospechári. A sú búfico. Všetko to by ukaliť na A všetci spol. Šeši, šeši, dneska idú kresťanom. Pohaťa, prosím, kan sme sa dostali, kde žijeme? Parízeji sú to obyčajní, u mňa to nie sú ľudia, to sú parízeji. to je presne to isté, Pelegrini. Ja keď som povedal o Pelegrini, <laughs> kolegovi, jednemu, že ja by ho v živote nevolil, ani jedného, ani druhého, ani na voľby nepôjdem prezidenta, poviem ti pravdu, lebo pomaličky sa musím za to hambiť, že není tam jedného rozumného človeka. A ja budem voliť Pelegrin, on povedal, že on neposlúhne vojáka na Ukrajinu. Rosinťa, ty o ten vyprávaš, on na Ukrajinu vojaku pošle, kedykoľvek. Raz sme to podpísali, dovidzenia, boje, marš, maršci. Tam není o čem debatovať, a ty budeš utekať pod nemeckým samopalom. Tam pôjdeš na Ukrajinu. Oni mm. tam nepôjdu, ty tam pôjdeš, lebo ty si z východného bloku. Víš? Jasne. Lenže toto si nikto neuvedomuje. A takto plújú jeden a druh na to Korčaka, Korčoka, je plú, rozumíšme, že en to toto a on to povídal a en to ja to je, to je Ne, ja takých ľudí nemám rád. Kedy sú falešní, rozumíš ma, v Parizei sú u mňa obyčajní, ja som z Pelegrini byl dvakrát na plečovke, tu mi to povídal, za dvera to povídal ináč, víš, a to vybrate odpovídu novinárom, lebo ja tomu nerozumiem, ja len toto povím a povedal to ináč, by to tak nemielo byť, ale už je to tam, už nebudem o tom komentovať. I akože, ale víš, takto to funguje... Ne, sme neslušný národ. je ty, ty si už videl slušného politika? Albo ja alebo takého, čo, by to, čo by to myslel normálne? No, v žiadnom prípade. Ne, žiadne. ani neuvidím. Neuvidím ani jedného politika. Ja, ja, ja ešte tak mi napadlo, že ty si hovoril o tom, že, že odobrať papiere, zobrať vodičaky a tak, že ste sa tam rozčulovali, vieš, ale keby, keby ľudia treba sa... M, máš ten, ten článok 32, právo na odpor, a keby sa to tak ako, že dalo doprv alebo takým štýlom proste, vodičák nedám, alebo nemám alebo. Ke keď mi zobereš, tak pôjdem bez neho, no na čo mi ješ, ak chceš Viem, tak idem bez toho, chápeš? Alebo, alebo, ja neviem, tak zaplatíš pokutu, lebo si sa objavil na ulici bez, ja neviem, bez nejakej, čo ja viem, čo, bez STK, áno, bez BDSTK, dajme tomu ešte nejaký technický typ, ale aj na tom starý živie ale... to tiež niekto zneužíva. Počkaj, ale ja aj mám ešte dovory. Ale proste, že nemáš vodiča, dostaneš pokutu, no, tak mi zober, nemáš čoho, lebo nemám, nezaplatím, lebo taký... Proste, keď nemám, tak nedám. Chápeš? Nemám, nedám. A môže sa aj na hlavu my, sme chceli, no? my sme chceli aj toto, čo to vlastne oni tam urobili. Rozumieš ma, že nejakým spôsobom s našim právnikom podáme na tú žalobu. To je tak nadlho, tak jak presne na té mýte, keď sme podávali žaloby. Tri žaloby. Jeden generálny prokurátor povedal, máte pravdu, druhý generálny prokurátor povedal, nemáte pravdu. Tak dopíč, vy ste dva generálni prokurátori, sedíte pomaličky jeden vedľa druhého a poviete, že to je OK a druhý povie, že to nie je OK. Tak my vysvetli tisíc ľudí, tisíc kusí, tisíc názorov, to je presne to isté. Ja som majenom povedal, keby sa jedna o mňa, ja mu ten vodičák nedám. Keby mi ho chcel zebrať akože na tem proteste, ja ho nemám, ja by si mu ho nedal, nemám, bo že, ne, jak je možné, že používaš motorové vozidlo bez. Ja nem není na ceste. Ja som na parkovisku a tu spíma, daj mi svatý pokoj. No, že toho, daj že toho... mi svatý pokoj. Koniec Boha hotov, ja som to kaláno povedal. Keď vás chytá, či ste na parkovisku spíš, do ti súdičák. Víš, ale to, že tam, e, neviem, toto bol či Srb, alebo Rumul, alebo toto bol Ulhar, že tam zeďal celú tú značku, že ho otlačí, rozumieš mi tam, lebo najmä tam prejsť, ak sme to my uzatvorené, tak on ti skoro to že ten kamión do kanála, toto o Fori netrápilo. Trápilo ho to, že náš rozumiešný vodič, ktorý protestoval, vie do protismeru, smeru. To strašne trápilo. Hmm. Aj to, že keď sme utekali dole, som musel utekať, lebo už zebrali tam dva vodičky, ale potom mi ich vrátili vyššie. Ja akože, za ním že im zadeže vodické oprávnenie. Poviem, ty nikomu nezadežeš kamarát vodické oprávnenie. A reku, potom ja viem, koľko, ale už bio. Všetna hodina ešte tam byl, myslím, že viceprezident, tak som išiel za ním, poviem, očuje to, čo je za divadlo. Prečo tu robíte divadlo? Prečo tu robíte? Ja viem, že ťa tu žútaješ, tak na to nájdu. Ale nerobte to chlapci. Ja som povedal, ty, keby sme doma tri decka a tebe zoberiem vodické oprávnenie, dostaneš mesiac výplatu, tak som mi povedal, že si hrdina. Ale môžem povedať, že OK, byli tam aj seriózni policajti. Môžem povedať, že byli tam aj policajti, byli tam aj seriózni. Aj ten, jej, potom, co tam s nama byl, ktorý od rána, sa tam asi stráže o 6 lebo 7, potom oni sa tí policajti menili, tam došla druhá, ale ten predchádzaj, to byl ten, ten byl akože dobre pánskalo OK. Ale ten by furt chodil v a víte, už ty kamie oni pustíme, lebo už tady stoja hodinu a oni nedovezu tovar Kurva, je štrajk, je štrajk, konec. Ty nechod na nechod mi furzaricu za máš ľudí Srbu, s týma sprav si porádky. Vidíš, že sa s našimi chalunama vádza, vádza hádajú. Ty som teho už mi dávno poslal do auta, mi je v dva a čekat. A ne na to, aby on tam vyskakoval a hulákal tam po nás, hej. Eh? Na to je štrajk. Ty keby sme ve Španielsku, kamaráda, i neprdneš. Ve Španielsku automaticky je štrajk, kamión stojí, ty vyjdeš ven z kamiona, Neexistuje. Je štrajk, je štrajk, konec, hotovo. Máme na to právo v týmto haslom. Tam ne čem debatovať. U nás vyvolávať konflikt. Medzi náma. No tak nechybí. Vyškam. Asi to je platený ten konflikt no? No však oni majú jasnejšak rozmeň, že babi tam došli, ty sa tam smili, no, oni majú dobré rozmeň, že oni dostanú penízky, tam si odtedzeli 8 hodín, lebo koľko viš, celú tú smenu si tam odsedeli. Však nič nerobili, no aj tí politáti, ktorí tam ti si to odsedeli a išli potom domov, no, tak to majú zapletené, ne? zadarmo z našich daní, tak to však nemuseli nikoho na ne, nikoho nemuseli buzerovať. Víš, tam skrátka išlo o to, aby sa to dostalo ven. Aby to išlo cez média ven, my sme to chceli tak urobiť, zoberme 15 kamienu, tú transakčnú daň, aby sa to dostalo cez české média, pribrzíme tie hranice, rozumieš, dojdú tam média, Neposal tá média. Ani RTVSK, ani JOJK. Jojka tam teda došla, ani Markýza, ani TH3. Však Markýza, proč? My to je jejichka, oni tam pôjdu, víš? Aj, to tam oni pôjdu, víš? RTVSka to je zase ich, to už tam súli ľudí, rozumíš ma? A th trojka nevím, no to je tež taká, šup sem, šup tam, víš, no, tak. <rý> Ďakujem, co ti mám na to povedať? Ja no. som v th trojke býval priamo ve vysílanii, a to je nic. Ty majš huláka, koľko ste, tu je jeden veľký problém. A to ti povím skutečnú pravdu, občan. Pokiaľ tento občan s týmto borderem bude súhlasiť a každý si myslí, že bude mu lepší, tak nech ešte ten ficový príkniv, nech ho voli aj druhýkrát. Aspoň bude to skúrať, to všetko šlak trefi. Lebo vy skapať na náceho konia nejakým spôsobom zachraňovať, už nemá zmysel. Nech, nech dochne už konečne. Nech už dochne. A bude čím, kúrež dochne. Rozumíš, tak týmto ne, si nebu, myslím, nebu, že to bude. Nech toľko kopať, no nech dekne, toľko no. kopať. Dobre, stáno, týmto to uzavrieme. Uh, ďakujem ti, že, že si ma kontaktoval. A ja tebe. Že som ťa veľmi ráda, veľmi ráda, že sme sa stretli, zase po telefóne. Kedy sa budem osieť niekde stretnúť, госпоď, aspoň si za kupí vie poštám, poštám. Ja som že podrške. 2 no, so treba, treba, treba, treba podporske. Ále. Dobre, Dobre, Tež, Dobre ako, že jak to funguje, ne? No. Eh, ja si stále telefónmi som jednu jedinú vec, že aj v tej doprave, tak sa to prepadá. Vieš, oni by mali trošku aj na tú doprev ohľedať, aj nejakú korundu tam investovať, lebo ty korunky by sa ani určite 100% naspäť, lebo však v tých pôvodných látkach aj v tej nástroje, z tej spotreby dáne, to sú obrovské sumy peniazy. Títo ľudia asi Ale áno, to oni nepotrebujú, aby sa im to vracalo, Oni potrebujú niekoho zabezpežiť, a tam budú mať väčšiu ryžu, ako to, čo by sa im vrátalo. Ja, ja, ja si skôr myslím, že tá arogancia tej moci je obrovský veľká a nikto nikdo tú aroganciu moci nerieši a pokiaľ tú aroganciu moci nebude riešiť, tak potom tak to aj takto všetko dopadne. Iš keby tá arogancia moci troška aj upustila a povedali by tí politici niekedy a Dali by dobre, tak urobme niečo aj pre tých ľudí, urobme niečo aj pre tých podnikateľov aj pre tých občanov, Konečne, konečne, školu, že? Konečne ne, už po tých ne. rokoch. Konečne už po tých už sme sa nákladili, už máme peniazy no, dosť, tak už nieco urobme aj pre nich, ale není zájem. No. zájem. Dobre, ďakujem ti ešte raz. Dobre. Nech máš krásny ja, zvyšok víkendu. A ja tiebe ďakujem. No. Sa A ja chcem ďakujem za rozmove Aj vy som mať tam krásne chlapi Pozdravujte čau, čau čau Tak, všetko z dnešnej tenzury. Čo, ako to ukončiť no? <laughs> V jednom je niečo isté že Čím skôr to príde Tak tým menej bude ten Zdochyňujúci koň kopať Len ešte záleží na tom, že kto bude zdochyňa Či bude zdochyňa tá strana tých Ktorí tu nad vami držia byče Alebo či ich zdochnete vy ešte pred nimi. No Dobre, všetko, zamyslite sa nad tým trošku. Ja končím teda, nekončím ešte, <súť> túto reláciu ukončíme, máte sa krásne zatiaľ, zase pri nejakej cenzúre opäť nejaký problém nevyriešime, ale aspoň o tom budete vedieť a získate rozšírený rozhľad toho, ako to vôbec v tejto našej politike funguje. Ale tak si myslím, že kto počúva vysielač, kto počúva info, iný, počúva alternatívu, tak ten určite. Ale nie je aj veľa aj takých. Aj počúvajú, ale aj tak budú kopať. Či za fita, či za politikov. Za všetkých tých zlodejov. Dobre, majte sa krásne. Zase opäť nejakú nedelu. O takomto čase. Papa. Pa.